שיר השירים, פרק ח' מי יתנך כאח לי, יונק שדי אמי, אמצעך בחוץ אשכך, גם לא יבוזו לי. אנהגך אביאך אל בית אמי תלמדני, אשכחה מיין הרקח, מעסיס רימוני, שמאלו תחת ראשי, וימינו תחבקני. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, מה תאירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ. מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה, תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אמך, שמה חיבלה ילדתך. סימניך חותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כי עזה לך מוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש. שלהבת יא. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אחות לנו קטנה, ושדיים אין לה. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. אני חומה ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. כרם היה לשלומו בבעל המון, נתן את הכרם לנוטרים. איש יביא בפריו אלף כסף. קרמי שלי לפניי, האלף לך שלמה, ומאתיים לנוטרים את פיריו. היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך, השמיעי מי. ברך, דודי, ודמה לך לצבי או לעופר האיילים, על הרי וסמים.